tan kokunatte Fins demà! Xinyi, com va tot? Ja m'he acostumat. Em penso que no em trobo tan malament. Això sí que està bé. Així doncs, ja et saps la posició d'aparició de l'Eva, la font d'emergència d'energia, al punt de retirada, ja ho tens tot al cap? Potser sí. Aleshores, tornem-hi. En condicions normals, l'Eva funciona amb subministrament elèctric per cable, però en cas d'emergència pot continuar funcionant amb la bateria interna del cos. Es mou a ple rendiment durant uns quants minuts i prou. I només pot fer servir aquesta energia cinc minuts com a màxim. Ho has entès? Sí. Continuarem allò d'ahir, doncs. Som-hi. Forma d'inducció. Apunta al mig de l'objecte. Endavant. Estigues tranquil i apunta al mig. Endavant. Endavant. Com pot ser que en Shinji encara tingui ganes de portar-la un altre cop? Fa amb docilitat tot el que li diuen els altres. Em sembla que és la seva manera de comportar-se. Apunta al mig de l'objecte. Endavant. Apunta al mig de l'objecte. Endavant.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 Acabo d'arribar a mateix de fer el torn de nit avui em toquen a treballar a la tarda o sigui que deixem dormir. Bé, com vulgui. Ah avui és dijous ai Llença les escombreries inflamables si us plau.cí sí. Ja dies acostumat al col·legi? Sí va bé Bona sort xiní. Gràcies adéu. Sí, digui'm. Ah, ets tu, Litsuko. Què? Et va bé amb el teu nòvio? El meu nòvio? Ah, parles d'en Xingir. Doncs ja fa dues setmanes que ha canviat d'escola, però continua igual. Fins ara ningú li ha trucat per telèfon. Per telèfon? Sí, li he deixat un mòbil perquè avui no pots estar sense, ja fa dies d'això. Però em sembla que ni ell no ha trucat a ningú ni a ell tampoc no li truquen. Pot ser que no tingui cap amic. Em fa l'efecte que la manera de ser d'en Shinji no l'ajuda gaire a tenir amics, Misato. Coneixes el conte del dilema del porc espí? El porc espí? Aquell animal ple d'espines? Sí, mira, els porcs espins, encara que vulguin ser tendres amb els altres, no poden, perquè com més s'acosten entre ells, més mal es fan per culpa de les puixes que porten al cos. Això ens passa també a nosaltres. Diria que dins d'en Shinji hi ha una part covarda que té por del dolor. Ja s'adonarà que ser adult, després d'haver-te relacionat molt amb l'altra gent, vol dir, trobar la distància adequada per no fer-se mal amb els altres. Què vols, presidenta? A veure, ja li has portat el full d'ahir? Eh... eh, eh. Sí, però és que a casa d'en és com si no hi hagués ningú. Escolta, Aida, tu ets amic d'en Suzuhara, oi? No et preocupa que ja faci dues setmanes que no vingui? Pot ser que estigui ferit de gravetat. Oh, per aquella cosa del robot? Però si a la televisió van dir que no hi havia hagut cap ferit. I tu t'ho creus? Has vist la muntanya de Takanoso? El lloc de l'explosió? No només s'han mobilitzat els cossos militars d'Hiruma i Komatsu, sinó també els d'Amisawa i Kyushu. Per tant, segur que han mort més d'una vintena de persones. Toji! Suzuhara! Sembla que ja no som tants com abans, oi? Se n'ha anat molta gent. Després de la batalla tan dura que hi ha hagut dins de la ciutat, és molt normal. Ets l'única persona satisfeta, oi? Per haver vist una batalla real. Més o menys. I tu què has fet per no aparèixer durant tant de temps, Toji? T'hi vas trobar barrejat en la batalla, potser? Sí, la meva germana la meva germana li va caure runa al damunt. Va salvar la vida, però encara és a l'hospital. I com que el meu pare i el meu avi treballen tots dos al laboratori i no el poden deixar abandonat, era jo qui havia de cuidar-la perquè no es quedés tota sola a l'hospital. M'empipa molt el pilot d'aquell robot. Deu ser un superestúpid. Imagina- tu en lloc de protegir-nos, encara va empitjorar la situació. Escolta, has sentit això que diuen sobre el company nou? Un company nou? Mira, tal és aquell d'allà. Va venir un dels dies que tu vas faltar a classe. Va ser després de tot el que ha passat, saps? No et sembla estrany? Aixequem-nos! Uh, bé, així és com els humans van patir la prova més dura. En el darrer any del segle XX, un meteorit gegant que va arribar de l'espai es va estavellar contra l'Antàrtida i va afondre el continent de gel en un moment. El nivell d'aigua del mar va pujar i l'eix terrestre es va modificar. Un fenomen atmosfèric extraordinari va resar el món i va posar en perill l'existència dels éssers vius. Va ser aleshores quan la meitat de la població mundial va desaparèixer per sempre més junten ben bé mil espècies d'animals, D'això se'n diu el segon impacte. D'aquesta manera, la nostra civilització va tornar als seus orígens i ens vam veure obligats a començar una altra vegada des del principi. Però això va passar fa 15 anys. En 15 anys hem pogut reconstruir el món fins als nivells actuals. Aquesta recuperació ha estat possible gràcies... A la generació dels vostres pares que s'han esforçat molt per aconseguir en aquella època jo vivia a Nefugaula. Hores d'àret i estàs submetent. aquí La aquí. classe encara no s'ha acabat! Seieu als vostres llocs! Vinga, no siguis tan tot! Xus. No passa res, no passa res! I tant que passa! Oh, oh, Ei hey, digues Com et van seleccionar? Et van fer fer algun examen? No vas passar molta por? Com és el seient del pilot? No, és que... aquestes coses són secretes. Ves, Quin avorriment. No hi ha dret. Escolta Com es diu aquell robot? No ho sé gairebé, però la gent l'anomena Neva o el número 1. Quina és la seva tècnica mortal? Doncs Se'n diu ganivet de no sé què i treu com una mena d'ones ultrasòniques. De totes maneres, ets tot un orgull pel nostre col·legi. Sí, igual. Així, doncs. Eh? Sí, cari, sí. ja, sí. ja, sí. ja, sí. ja, on vius? Aixequem-nos! Salut! Vius a la zona antiga? Ei, ei porteu-vos bé fins que s'acabi la classe. És increïble! No et fa por? Em sap greu, Nou. T'havia d'avantar un bon cop de puny. Si no, no em podia quedar tranquil. La seva germana, per culpa d'aquella batalla, és a l'hospital ferida de gravetat. Ho has d'entendre, nano. Tampoc la vull portar. Jo no ho he decidit pas jo. És d'emergència. Jo me'n vaig. S'anuncia oficialment la declaració d'estat d'emergència especial a les regions de Kanto i Siupo, i principalment a tota la província de Tokai. Preguem els habitants d'aquestes zones que vagin de seguida als refugis. Ho repetim. He captat òpticament l’objecte, s'han dinjat en aigües territorials. Tots apunt per la batalla principal de primera classe. D'acord preparats per la batalla aèria. La nova ciutat de Tòquio 3 es transforma i adopta la forma per combatre. i cal avís al govern i als ministeris interessats. El percentatge de funcionament del sistema d'intercepció i aèria és d'un 48%. Com estan els no combatents i els civils? Acabem d'assabentar-nos que ja són a lloc segur. Avui a la tarda s'ha anunciat oficialment la declaració d'estat d'emergència... Verda Sempre igual! Com és que surten lletres, només? És a causa del control d'informació. A nosaltres, els civils, no ens deixen veure res. Quina llàstima, és una gran acció. El quart apòstol i ja ens va atacar quan no hi havia el comandant Ikari. No em pensava que tornaria tan aviat. Aquella vegada feia 15 anys que no venia. Ara, en canvi, només han passat 3 setmanes. No ens tenen en compte les dones. No n'hi ha cap que li pugui agradar a aquest paio. És com llançar els impostos. El comitè demana la mobilització de l'Evangueri en un altre cop. Que pesats que són! Encara que no ens ho demanessin, s'hauria de fer. I és la càrrega elèctrica LCL. Grau de pressió oberta. Ara el meu pare no hi és i tot i això l'haig de portar una altra vegada. I a més a més m'han donat un cop de puny. Escolta, vull parlar amb tu, només tu i jo sols. De què? No, ara no. Va bé, d'acord. Presidenta! Oh, què vols? Em sap greu, però hem d'anar al lavabo. Ai, però per què no hi heu anat abans de venir aquí? I què? Digues. M'agradaria veure-la abans de morir. Vols dir la batalla? És que no sé quan serà el pròxim atac de l'enemic. Ei, Kenzo, què? Tu no estàs... És possible que no tingui una oportunitat com aquesta mai més a la vida. Au va ajudar-me a treure la clau. Però si sortim a fora ens morirem, oi? Encara que ens quedem aquí, no hi ha res segur. Jo m'estimo més morir després d'haver vist la batalla. Burro. No saps per què existeix el Nerv? Així doncs, és la seva arma decisiva. És el robot que porta el noi nou, oi? L'altra vegada també ens va protegir. I tot i això tu li vas pagar de valent i a més a més ho vas fer dues vegades. Uh. Si ell diu que ja no vol portar el robot, tots nosaltres hem d'estar disposats a morir. Toji, la teva obligació és observar com lluita, no? D'acord! Ja hi som. Al final sempre acaba sortint amb la teva, eh? Xinnji, <ríe> ja estàs a punt? Sí. T'escol bé, I enç una descàrrega que neutralitzi el terreny enemic. Igual com quan et vas a entrenar. No hi ha cap problema, oi? No? Amunt! Caram! o sigui que el patiment no està tan va. Ah ara apareixerà! En aquest! Apunta al mig en de l'objecte en i endavant. En Apunta al mig de l'objecte i endavant. Sí! Imbècil! El fum per l'enemic! Ah! Ostres, l'altre ja l'ha guanyat. No t'amoïnis. Preparem un fusell de reserva! Té, eh, aquí el tens. Merda! Pot ser que els teus cops de puny l'hagin afectat. Ah, calla! Ah. Ha tallat el cable umbilical. Falten 4 minuts i 53 segons perquè deixi de funcionar. Ah! Vé, cap aquí! Ah! Pots continuar. Són els companys de col·legi d'en Xinnji, però què hi fan allà. Per què no et què hi fem, en aquest lloc? És per això que dos no pot moure ni llibertat. Volta 3 minuts i 30 segons perquè deixi de funcionar. Eh, eh. Fes pujar aquests dos nois, els seguim del pilot. Quan els hagi recollit, ens retirarem i ja tornarem més tard a lluitar. Et penses que sense permís els podem deixar pujar per la clavilla d'entrada? Els ho he permès jo. Això és a gust autoritat oficial primera. Falten 3 minuts perquè deixi de funcionar. Mantingues leva tal com està en aquests moments, mentre treu la clavilla d’entrada. Afanya-t'hi! Afanya!u apogeu- i ben de pressa. Éss això. Agua! La càmera! La meva càmera! Han aparegut anomalies en el sistema nerviós. Amb dos cossos estrany a dins no m'estrananye. Sembla que l'impuls nerviós té interferències. Ara, retira't! No ho has sentit! T'ha dit que fugis! No fugis, no fugis, no fugis. No fugis! El canivet progressiu equipat. best Número 1 ha deixat de funcionar L'objecte manté un silenci total <tocs> Si comptem des d'avui, ja han passat tres dies. Vols dir des del dia que ens van renyar tan fort? No, des que ell no ha tornat a aparèixer pel col·legi. Qui és ell? El company nou, el nou. Des d'aquell dia no n'hem tornat a saber res. Estàs amoïnat? Per què vols que estigui amoïnat? A més a més de ser matosser, massa tossut. Si li haguessis demanat perdó quan us va odiar adeu, no hauries patit tant durant aquests tres dies... Té, aquí tens el seu número de telèfon. Si tant et preocupa, per què no li truques? pray 逃げ出す信じだが組織は少年をあっさりと連れ戻す。そこに優しい言葉はなかった。次回雨逃げ出した後この次もさり